Hanni und Nanni im Schauspielhaus. – Guten Morgen, Mädchen! – Guten, Guten Morgen! Bitte setzt euch! Bevor wir heute den Deutschunterricht beginnen, gilt es, eine andere wichtige Sache zu besprechen. Oh je, das klingt nach Ärger. Ja. Ich kann dich, Marianne, und auch die anderen beruhigen. Es gibt keine schlechten Nachrichten. Ganz im Gegenteil. Vielmehr ist jetzt der Zeitpunkt eingetreten, an dem der Lindenhof dazu verpflichtet ist, euch auf euer zukünftiges Berufsleben vorzubereiten. Und das ist ein sehr positiver Aspekt. Aber Frau Adams, unsere Schulzeit ist doch noch lange nicht vorbei. Genau, lasst mich doch mal nachrechnen. Gesetzt den Fall, dass ich dieses Jahr nicht sitzen bleibe und weiterhin <lacht> relativ gute Noten. Deine Rechenkünste kannst du gerne in der großen Pause fortführen, Marianne. Ich möchte euch jetzt auffordern, euch innerhalb der nächsten vier Wochen intensiv damit auseinanderzusetzen, in welcher Sparte ihr gerne einen Beruf erlernen würdet. Dafür benötige ich aber keine vier Wochen, Frau Ellems. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich wahnsinnig gern ein eigenes Kosmetikstudio hätte. Das wäre mein größter Traum. Darin wärst du selbst mit Sicherheit deine größte Kundin. <lacht> Mach mich nur lächerlich, Fisch. Dein Gesicht bräuchte viel eher einige kosmetische Veränderungen. Oh. Hört, hört, willst du jetzt auch noch Chirurgen werden? Oh. <lacht> da stelle ich als zukünftige Reporterin doch glatt meine Lauscherchen auf. Elli mit Skalpell im Operationssaal. Das gibt die Sensationsstory. <lacht> <lacht> ich bitte um Ruhe. Es freut mich zu hören, dass einige von euch schon einen Beruf ins Auge gefasst haben. Doch in der Praxis ist vieles anders als in der Theorie. Aus diesem Grund erteile ich euch die Aufgabe, an Betriebe, die euren Berufsinteressen entsprechen, eine schriftliche Bewerbung, um eine zweiwöchige Praktikantenstelle zu schicken. Dort werdet ihr dann in das wahre Berufsleben hineinschnuppern und erste Erfahrungen sammeln können, was euch in eurem zukünftigen Arbeitsleben erwartet. Der vorgesehene Zeitraum wird vom 10. bis zum 24. April sein. Ach, so bald schon. Ach, können Sie uns das mit dem Praktikum ein bisschen näher erläutern, Frau Adams? Ja, genau. Heißt das zum Beispiel, dass wir in diesen besagten 14 Tagen keinen Unterricht mehr haben? So ja. ist es. Hm. Ihr werdet stattdessen jeden Morgen euren Betrieb aufsuchen und dort einen achtstündigen Arbeitstag verbringen. Unentgeltlich natürlich. Denn euren Vorgesetzten wird ja eine zusätzliche Arbeit aufgehalst. Sie müssen euch einweisen und euch mit euren Aufgaben vertraut machen. Und die dabei gesammelten Erfahrungen sollen euch helfen zu entscheiden, ob die von euch gewählte Berufssparte auch tatsächlich euren Vorstellungen und Wünschen entspricht. Wer weiß, ob zum Beispiel Jenny, mhm. die schon seit längerer Zeit davon träumt, Reporterin zu werden, in dem Praktikum vielleicht feststellen muss, dass dieser Beruf mit vielen Anforderungen verbunden ist, die ihr ganz und gar nicht liegen. Oh, oh mal Sie den Teufel bloß nicht an die Wand, Frau Evans. Es muss nicht so sein. Es kann aber immer wieder einmal vorkommen, dass einem mancher Traumberuf nach dem Praktikum wie ein Albtraum vorkommt. Doch auch das Gegenteil kann der Fall sein. Auf alle Fälle werden diese 14 Tage für eure Zukunft äußerst nützlich und hilfreich sein. Ja, liebe Mädchen, es kommen turbulente und abwechslungsreiche Tage auf euch zu. Nach dem Mittagessen trafen sich die Mädchen im Gemeinschaftsraum. Hier entstand zugleich eine aufgeregte Debatte. Denn mit Ausnahme weniger Schülerinnen hatten die meisten von ihnen noch keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, welchen Beruf sie einmal erlernen wollten. Oh. Also ich fühle mich plötzlich um Jahre gealtert. Ich bin in der Blüte meiner Jugend und soll mir jetzt schon Gedanken darum machen, wie ich mir mal meinen Lebensunterhalt verdiene. Das ist irgendwie nicht fair für mich. Oh. Ob unfair oder nicht, jetzt wird's ernst. Uns ja. bleiben gerade mal vier Wochen einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden. Ja, und vorher müssen wir auch noch die schriftlichen Bewerbungen rausschicken. Mhm. Und ob uns die Betriebe überhaupt einstellen, bleibt auch noch mal dahingestellt. Mhm. Ja, aber um auf Nummer sicher zu gehen, sollte sich jede von uns am besten bei mehreren Betrieben oder Firmen bewerben. Fahren. Ja, genau. Ja, mehrere? Sehr witzig, ja. Hilda. Du bist dir ja doch noch nicht mal im Klaren darüber, was du überhaupt werden willst, ne? Hm? Oh, ich habe inzwischen auch schon das große P auf meiner Stirn stehen. Das mhm. große P? Wofür <lacht> steht das denn? Stehst du auf der Leitung? Honey? Hm? Für Panik natürlich! Ja, <lacht> das hätte mich auch befallen, wenn mir die Redaktion der Sonntagszeitung eine Absage erteilt. Das klingt ja beinahe so, als hättest du dich schon beworben, Jenny. Wo? Aber heute Nachmittag lasse ich gleich in der Stadt neue Passfotos von dir machen. Hm. Und dann steht der Bewerbung nichts mehr im Weg. Na, ob das so eine gute Idee ist? Auf den Automatenfotos sieht man doch meistens so schrecklich unvorteilhaft aus. Stimmt. Also ich habe mich dazu entschlossen, mich in Kims Kosmetiksalon persönlich vorzustellen. Mhm. Wenn ich mir eine aufwendige Frisur kreiere und ein elegantes Kleid anziehe, kann mich die Inhaberin doch gar nicht ablehnen. Oder wie seht ihr das? Oh. Ach, sie ja, wird ja. dich mit Kurzhand in ihrem Studio aufnehmen und dich gar nicht mehr gehen lassen wollen. Hör ich da etwa <lacht> einen Hauch von Neid durch Klingfiss? Nö. Bin ich denn eine Modepuppe, ha? Also das wirst du Ach, auch? diese ewige Zickerei ey. beweist doch nur, dass ihr vom Erwachsenwerden noch meilenweit entfernt seid. Ach, ja, Könnt ihr denn nicht auf. einmal sachlich bleiben? Helf mir doch lieber mal auf die Sprünge, wie und wo ich mit meinem Sportsgeist ein geeignetes Praktikum finden könnte. Mhm, na, du hast doch vor einigen Tagen deinen Rettungsschwimmer gemacht, Marianne. Ja. Liegst du da nicht nahe, sich beim städtischen Hallenbad zu bewerben? Dort könntest du den Bademeister assistieren. Wow, nicht schlecht, Nanni. Das ist die Idee. Deine kreativen Vorschläge werden ja mit Begeisterung aufgenommen, Schwesterchen. Hättest du vielleicht auch eine Idee, wo ich mich bewerben könnte? Oh ja, auch ich wäre dir für eine persönliche Beratung äußerst dankbar, Nanni. Bring mich bitte nicht in Verlegenheit. Ich weiß ja selbst nicht, wo ich unterkommen kann. Ach, nun bleib mal locker, Mädchen. Jeder von uns wird schon was Passendes finden. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn nicht wir, wer da Dann bitte. In den folgenden Tagen zerbrachen sich die Mädchen, die sich über ihre Berufswünsche noch nicht im Klaren waren, gehörig die Köpfe. Allen voran Hanni, Nanni, Hilda und Fiss. Als ihnen auch nach zwei Wochen noch immer keine Eingebung gekommen war, wurden die Zwillinge sichtlich nervös. Bobby hat sich als Köchin beworben, Anja macht ein Praktikum in der Kunstgalerie und Carlotta hat bereits die Zusage erhalten, im Reiterhof helfen oh. zu dürfen. Ja, und wir? Was machen wir denn bloß? Langsam verfolgt's mich schon im Traum, Hanni. Wir sind doch sonst nicht auf den Kopf gefallen. Hättest du es je für möglich gehalten, dass wir in solch eine blöde Situation geraten? Mm -mm. Für welchen Beruf sollen wir uns bloß entscheiden? Ach, Ideen hätte ich ja mehrere. Mhm. Tierärztin, Notarin mm. oder Architektin. Mm. Auch als Detektivin zu arbeiten, stelle ich mir spannend ja. vor. Aber jetzt, wo ich mich entscheiden soll, da bin ich so verunsichert. Ach, was machen wir denn bloß? Hey, mein Zwillinge! Ach, Ach ah, da Ich habe euch schon überall gesucht. Es gibt Neuigkeiten. Hm. Erzähl. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mit eurer Suche nach einer geeigneten Praktikantenstelle immer noch nicht weitergekommen genau. seid, richtig? Treffender kann man es nicht formulieren, Fiss. Dann bin ich mal gespannt, was ihr zu meinem Vorschlag zu sagen habt. Hilda hat übrigens schon zugesagt. Äh, worum geht's denn? Sag schon. Eigentlich hätte ich schon viel früher drauf kommen können. Aber auch das Freifräulein Fiss leidet hin und wieder mal an einer Hirnblockade. Und das gerade, wo ich erkältet bin. Also folgendes. Erinnert ihr euch noch an Richard Koch, den Freund meines Vaters? Natürlich. Der Maskenbildner aus dem Schauspielhaus. Wie könnte ich den vergessen? Er hat mich doch für den Salsa-Abend in einen männlichen latino Verwandelt. Ganz genau. Und was ist mit ihm? Na, überleg doch mal. Richard sitzt im Schauspielhaus doch direkt an der Quelle. Da habe ich gestern Abend nicht lange gezögert und ihn kurzerhand angerufen und gebeten, uns vier Praktikantinnen-Stellen zu besorgen. Im Schauspielhaus? Einfach so? Ihr habt es erfasst. Ich dachte mir, bevor uns nichts anderes einfällt, sind wir in diesem Theater doch bestens aufgehoben. Und nun haltet euch fest, Zwillinge. Richard hat vorhin im Direktionsbüro angerufen und mir ausrichten lassen, dass er im Schauspielhaus vier Praktikanten unterbringen kann. Ist das nicht super? Nun, was sagt ihr dazu? Also, ich bin sprachlos. Das Schauspielhaus. toll. Was gibt's denn da für uns zu tun? Na, von Beleuchter, Bühnenmaler, Kostümbildner bis hin zur Regiearbeit, wimmelt es doch in diesem Betrieb von interessanten Arbeiten. Ja, also uns wird da bestimmt nicht langweilig. Das, das ist einfach sensationell. Fisch ja. lässt dich umarmen. <lacht> du bist Spitze. Na ja, man tut, was man kann. Oh, mir fällt ein Stein von der Seele. Und mir erst, von Hilda will ich gar nicht erst reden. Sie sitzt bereits in ihrem Zimmer und schreibt die Bewerbung. Leider können wir uns davor nicht drücken. Aber laut Richard ist das nur eine formelle Angelegenheit, denn der Theaterleiter hat ja bereits zugesagt. Oh, toll. Herrlich! Vorhang auf, der Spaß beginnt! <lacht> Zehn Tage später war es endlich soweit. Gleich nach dem Frühstück im Speisesaal schwärmten die Mädchen, jede von ihnen zum Platzen gespannt, zu ihren Praktikantinnenstellen aus. Was würde sie dort erwarten? Diese Frage stellten sich auch Hanni, Nanni und Hilda, als sie aus dem Bus stiegen, der in unmittelbarer Nähe des Schauspielhauses hielt. Wir müssen zuerst zum Direktor. Ich hm. weiß, wo es lang geht. Folgt mir. Okay. Oh, ich will es jetzt schon aufregen. Hm. Mir klopft das Herz bis zum Hals. Hier, die Treppe hoch. Hm. So, wir sind da. Herein. Guten Morgen, Herr Paulsen. Da sind wir. Fiss, wie nett und pünktlich auf den Glockenschlag. Das sind meine Klassenkameradinnen Hanni und Nanny Sullivan und Hilda Wentworth. Guten, Guten Tag, Herr, Herr Paulsen. Paulsen. Das gibt es doch nicht. Diese Ähnlichkeit. Hat man euch beide geklont? Wer von euch ist Hanni, wer Nanni? Ich bin Hanni und das ist meine Schwester Nanni, Herr Paulsen. Die äußerlichen Unterschiede bestehen zwischen den Sommersprossen. Hanni <lacht> hat davon auf der Nasenspitze einige mehr. <lacht> genau. Na, dann will ich mal hoffen, dass ich euch während der nächsten zwei Wochen stets gemeinsam begegne. Herr Rein! Guten Morgen. Guten Morgen, Susanne. Darf ich euch meine Sekretärin vorstellen? Das ist Frau Hartmann. Guten Tag, Frau Hartmann. Guten Tag, <lacht> Hallo. <Freut mich. lacht> In der Regel durchlaufen unsere Praktikanten die verschiedensten Bereiche. Jede von euch wird einige Tage einer bestimmten Abteilung zugeteilt, die euch Aufschluss darüber geben soll, welche Arbeiten in einem Theater für einen reibungslosen Ablauf vonnöten sind. Erscheint bitte stets pünktlich und gebt euer Bestes, damit der Betrieb nicht gestört wird. Wenn ihr euch an diese Regeln haltet. Okay, natürlich. Eigentlich nichts schiefgehen. Wir werden uns die größte Mühe geben. Na klar, ja. das tun wir. Auf jeden Fall. Ausgezeichnet! Dann darf ich euch jetzt Frau Hartmann anvertrauen. Ich wünsche euch viel Spaß und ein gutes Gelingen. Bis dann. Ja, bis ja, dann. Ja, bis dann. Ja, danke. Na, dann kommt mal mit. Ich bin gespannt. Ja. ja. Herr Pausen hat es ja schon angedeutet. Mhm. Für einen reibungslosen Ablauf ist jede noch so kleinste Aufgabe von größter Bedeutung. Mhm. Hinter dieser Tür befindet sich unsere Kulissenwerkstatt. Mhm. In diesem Saal werden die Kulissen für unsere Bühnenstücke hergestellt und anschließend bemalt. Mhm. Zwei von euch möchte ich vorerst hier unterbringen. Mhm. Frankie kann sicher helfende Hände gebrauchen. Frankie, komm doch mal. Die heiß ersehnten Praktikanten sind da. Hallo. Hallo. Hallo. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wer von euch fühlt sich denn dazu berufen, uns hier ein wenig unter die Arme zu greifen? Also, ich melde mich freiwillig. Wie sieht's mit dir aus, Hilda? Hm? Ja, natürlich. Hier sieht's wirklich spannend aus. Hm. Na, dann greift euch mal einen Tippel da vom Haken. Ihr könnt gleich voll mit einsteigen. Ausgezeichnet. – Wir gehen dann weiter. Los, kommt, Zwillinge. – Okay. – Tschüss, Helda. – Tschüss. Ja, – ja. Tschüss. – Mann, das ist ja riesig hier. Haben Sie keine Angst, sich zu verlaufen, Frau Hartmann? <lacht> – Iwo. In ein paar Tagen werdet auch ihr euch hier überall zurechtfinden. Ja. Äh, hinter dieser Tür hier arbeitet übrigens Conny. Hm. Hi, Conny. – Hallo. – Das sind unsere neuen Praktikantinnen. Hallo. Connie verwaltet unseren requisiten Alles, was auf der Bühne an Requisiten benötigt wird, vom Fingerhut bis zur Waschmaschine, ist in diesem Raum eingelagert und wird im PC genauestens katalogisiert. Du sagst es, ich bin gerade dabei, einige Requisiten für unser Musical, das morgen auf dem Spielplan steht, herauszusuchen. Da könnte ich schon Unterstützung gebrauchen. Also, wenn Sie mich schon so dabei angucken, biete ich Ihnen gerne mal Hilfe an. Hm. Na wunderbar, ich werde dir gleich eine Liste in die Hand drücken, auf der du alles ersehen kannst. Na, Hanni, dann lass uns gleich weiterziehen. Komm. einverstanden. Also, Nanni, mach's gut. Ja, ebenso. Ciao. <lacht> Nun, was hältst du davon, mal etwas Bühnenluft zu schnuppern? <lacht> das klingt nicht schlecht. Dann darf ich dich gleich mit unserem wichtigsten Mitarbeiter bekannt machen. Hier, die Treppe hoch. Mhm. Vorsicht, hier ist es etwas dunkel. Nicht stolpern. Und jetzt leise, ja. Warten. Ihr könnt mir eh nicht das Wasser reichen. Das habe ich nicht nötig. Ich spucke auf euch. Na, das muss aggressiv klingen, Maggie. Sei ruhig etwas kalkschneuziger, ja? Okay. Bitte. Ihr könnt mir eh nicht das Wasser reichen. Das habe ich nicht nötig. Ich spucke auf euch. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das ist es noch nicht. Ich schlage vor, komm. Komm, wir machen eine kleine Pause. Jetzt können wir. Ja. Gut. Hallo, Manu. Susanne. Äh, das ist Hanni, eine unserer neuen Praktikantinnen. Aha. Hanni, unser Hausregisseur Manu Gröbel. Guten Tag, Herr Gröbel. Hallo, Hanni. Und äh, das ist die Schauspielerin Maggie Pample. Oh, hallo. Wir proben gerade eine Szene aus dem Stück Abendgrauen. Ich habe schon gehört, dass mir heute eine Regieassistentin zur Seite gestellt wird. Das bist du wohl, ja? Ich? Äh, wie wie? Jetzt? Ja, genau so ist es. Äh, ich kann euch jetzt allein lassen? Ja, ist alles okay. So, hm? so Hani, dann schnapp dir den Stuhl da und schau erstmal nur zu. – Ja? – Ja, klar. Danke. – Also, Maggie, hm? Machen wir weiter? Gut. Beginnen wir noch mal, äh Genau. Mit der Szene, nachdem Robby wütend die Küche verlassen hat. Ja? Und bitte. Das geht schon seit Tagen so. Wenn sich bald nichts ändert, spiele ich einfach nicht mehr mit. Ganz einfach. Du musst den Zorn spüren, Maggie. Das Publikum muss ihn in deinem Gesicht sehen. Das geht schon seit Tagen so. Wenn sich bald nichts ändert, dann spiele ich einfach nicht mehr mit. Ganz einfach. Na ja, ja, bitte. Es klappt doch. <lacht> so, und jetzt weiter. Fasziniert beobachtete Hanni das Geschehen auf der Bühne. Sie konnte es sich nicht erklären, aber plötzlich wurde sie von einer inneren Unruhe ergriffen. Als die Lindenhof-Mädchen am späten Nachmittag ins Internat zurückkehrten, gab es natürlich eine Menge zu erzählen. Zu diesem Zweck trafen sie sich nach dem Abendbrot im Gemeinschaftsraum. Boah, so <lacht> ich, ehrlich. Ehrlich? Ja. ich bin total erledigt. Der Bademeister hatte kein Erbarmen mit mir und hat mich den ganzen Tag nur durchs Hallenbad gescheucht. Okay. Und als Krönung durfte oh ich dann noch haufenweise Plastikdelfine und Schwimmflügel aufpusten. Oh ich sag euch, meine Lunge pfeift aus dem letzten Loch. Ach, du Ärmste! Ja. Bei uns in der Zeitungsredaktion war es höllisch interessant. Ja? Ich durfte sogar an einer Konferenz teilnehmen. Oh. Und morgen soll ich einen Reporter sogar im Außendienst begleiten. Oh. Ist das nicht oh, der Hammer? Ja, wirklich, ja, ich habe leider nichts zu lachen. Oh. Auch, oh, die oh. Arbeit im Kosmetikstudio habe ich mir völlig anders vorgestellt. Mhm. Als erstes hat mich nämlich die Chefin dazu verdonnert, das große Schaufenster zu putzen. Oh. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, dass da der ganze Vormittag drauf geht? Ach, da hätte ich mich ja gleich bei einer Reinigungsfirma bewerben können. Naja, es ist nun nicht mal alles Gold, was glänzt. Also, das stehe ich keine zwei Wochen durch. Oh. Also bei uns war es ganz lustig. Hilda und ich sind im Schauspielhaus in der Kulissenwerkstatt untergebracht untergebracht. Mhm. Da herrscht vielleicht ein Treiben. Ja. Wir wurden gleich eingespannt beim Zusammenbau einer Treppe zu helfen. Es <lacht> grenzt schon fast an Körperverletzung. Was, bitte? Hier, seht <lacht> euch meine Daumen an, Kinder. Zweimal habe ich mit dem Hammer kräftig daneben gehauen. Auge, okay. Hilda. Okay. Oh, oh, da putze ich aber doch lieber Scheiben. Hm? Naja, wo gehobelt wird, fallen eben Späne. Eine Tapferkeitsmedaille für Hilda! Ja, <lacht> Und, wie ist es euch so ergangen, Zwillinge? Ha, also, mein Tag verging wie im Flug. Mhm. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Requisiten sich in so einem Theaterfundus anhäufen. Mhm. Ich habe die ganze Zeit nur mit dem Suchen nach irgendwelchen Gegenständen verbracht, die für das morgige Stück benötigt werden. Da herrscht eine Ordnung wie bei Hempels unterm Sofa. Ob die das je geregelt kriegen, wage ich arg zu bezweifeln. Äh, und wie war es bei dir, Hanni? Umwerfend. Anders kann ich es nicht beschreiben. Na komm schon, heraus damit. ist ja, los. Also, ich durfte dem Regisseur und einer Schauspielerin bei den Proben zuschauen. Die beiden proben gerade ein Stück, das schon in wenigen Wochen Premiere hat. Es heißt Das Abendgrauen. Und das ist, ich zitiere mal, Die Satire über eine Hausgemeinschaft, die wegen einer Lappalie gehörig aus den Fugen gerät. Das Thema klingt aber nicht besonders reizvoll. Tja, was hast du denn auch schon mit Kunst am Deckel, Elli? Oh, Manni! Oh. Oh. Also, also, ich meine, das Reizvolle daran ist, zuzusehen, wie der Regisseur mit der Schauspielerin arbeitet. Mhm. Wisst ihr, mhm. er hat von der Figur eine ganz bestimmte Vorstellung, wie sie beim Zuschauer ankommen soll. Maggie Pampe, die Schauspielerin, die kam dabei ganz schön ins Schwitzen. Maggie Pampe? Von der habe ich ja noch nie etwas gehört. <lacht> Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber soweit ich es mitbekommen habe, spielt sie in dem Bühnenstück auch nur eine kleine Nebenrolle. In den nächsten Tagen gewöhnten sich die Mädchen allmählich an ihre Arbeit als Praktikantinnen. Allen voran konnte Elli aufatmen. Ihre Chefin hatte nämlich eingesehen, dass die Schülerin schon eine Menge von Schönheitspflege verstand. Und so durfte sie nun statt dem lästigen Schaufenster putzen und anstelle der langweiligen Botengänge des Öfteren bei der Maniküre assistieren. Währenddessen liefen im Schauspielhaus die Vorbereitungen für das neue Bühnenstück auf Hochtouren. Hilda und Fiss waren eifrig damit beschäftigt, den Handwerkern beim Zusammenbau der Kulissen zu helfen. Und Nanni war der Verzweiflung nahe, sich in dem Chaos des Requisitenfundus einigermaßen zurechtzufinden. Hanni hingegen erlebte an diesem Morgen eine Überraschung. Als sie im Bühnensaal eintraf nahm der Regisseur nicht die geringste Notiz von ihr. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Gröbel. Äh, wie? Ja, also, ja, ja, ja, guten Morgen, ja, guten Morgen. Gibt es Ärger? Wie man es nimmt. Ja, eigentlich ja. Was ist denn vorgefallen? Maggie Pampel hat ihre Rolle geschmissen. Wie jetzt? Wie darf ich das denn verstehen? Ja, da gibt es nicht viel zu verstehen. Äh, Maggie hat mich vor ein paar Minuten angerufen, um mir mitzuteilen, dass sie kurz entschlossen ins Ausland reisen müsse, da ihre Tante unerwartet krank geworden sei. Ach du Schande. Guten Morgen miteinander. Sorry, dass ich zu spät bin, aber da draußen herrscht ein Verkehr, dass ich... Naja, den Weg hättest du dir sparen können, Ulf. Mit den Proben wird's eh nichts. Bitte? Maggie ist nach Frankreich zu ihrer kranken Tante geflogen und hat ihren Job geschmissen. Doch, das ist nicht dein Ernst. Hast du denn schon Ersatz gefunden? Ich meine, ihre Rolle ist ja nicht besonders groß. Für heute Vormittag kannst du das vergessen. Na prima. Und dafür habe ich den weiten Weg auf mich genommen. Soll ich mich denn wieder vom Acker machen? Äh, Im Grunde genommen spricht nichts dagegen. Ähm, es sei denn... Ja? Sag mal, Hanni. Ja? Maggies Dialog müsstest du doch inzwischen schon auswendig kennen. Mhm. Also, wenn du für heute ihre Rolle sprechen könntest, sozusagen als Ulfs Stichwortgeber, damit wäre uns sehr geholfen. Naja, Maggies Text ist mir schon geläufig, aber... Ich bin doch keine Schauspielerin. Ja, das spielt in diesem Falle keine allzu große Rolle. Nimm das Textbuch zur Hilfe. Hm? Komm, wir probieren es einfach mal. Okay, einverstanden. Aber das Buch brauche ich nicht. Maggies Text kenne ich inzwischen auswendig. Ja, na, umso besser. Ähm, also los, mhm. wir beginnen mit der, Szene, äh, mit der Szene im Treppenhaus. Ulf, du kommst gerade aus deiner Wohnungstür und triffst im Flur zufällig auf Victoria. Ja? Also, komm, auf die Bühne, Kinder. Gut. Und? Bitte. Hi, Victoria! Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, du wolltest hier gar nicht einziehen. Keine Angst. Ich werde eurem Chaoten-Club nie und nimmer beitreten. Da könnte ich mich ja auch gleich auf einer Müllhalde niederlassen. Hier ist es mir einfach zu unappetitlich. Ich glaube, das war nicht so gut. Können wir noch mal anfangen? Nein, es ist nicht nötig. Du hast genau den richtigen Ton getroffen. Ja. Weiter so. Okay. Ähm, da könnte ich mich ja auch gleich auf einer Müllhalde niederlassen. Hier ist es mir einfach zu unappetitlich. Und der Gestank, speziell aus deinem Zimmer, erinnert mich an einen ungesäuberten Raubtierkäfig. Also mir gefällt's. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dich in meiner Bude unterzubringen. Nun, was hältst du von dieser Idee? Das wirst du nie erleben. Hier beiße ich mir die Zunge ab. Respekt. Hanni, Respekt! Ich ziehe meinen Hut! Ja. Komm, weiter! Hanni bemerkte gar nicht, wie die Zeit verstrich. Sie war völlig überrascht, als der Regisseur sein Drehbuch zuklappte und auf seine Armbanduhr zeigte. Wir sind schon eine halbe Stunde über der Zeit. Dein Spiel hat mich richtig in den Bann gezogen, Hanni. Also... Das hätte ich nicht erwartet. Ist das Ihr Ernst? Voll und ganz. Und äh, wenn ich es recht überlege, frage ich mich, ob du nicht Maggies Rolle übernehmen möchtest. Aber, aber, aber ich bin doch gar keine Schauspielerin. Nein, nein, nein, nein, nein, dieses Urteil solltest du mir überlassen, Honey. Ich sehe das nämlich entschieden anders. Die Frage ist nur, ob du die Rolle der Victoria überhaupt spielen willst. <lacht> Also so spontan hätte ich schon große Lust dazu. Mhm. Aber ich müsste natürlich erst meine Eltern um Erlaubnis fragen. Naja, und dann hat unsere Direktorin in Lindenhof natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, kläre das, Honey. Die Rolle ist zwar recht klein, aber in meinen Augen bist du die Idealbesetzung. Ach. Von nun an war Hanni vom Schauspielfieber ergriffen. Das Lob und das verlockende Angebot des Regisseurs erfüllte sie mit großem Stolz. Als sie am späten Nachmittag mit Nanni, Hilda und Fiss im Bus zum Lindenhof zurückfuhr, konnte sie die Neuigkeit nicht länger für sich behalten. Doch Nanni sah sie skeptisch an. Ich kann deine Freude ja verstehen, Hanni. Aber gesagt, ich bin mir nicht sicher, was Frau Theobald hm. dazu sagen wird. Ja, ich weiß schon. Aber dieses Mal handelt es sich doch um eine Ausnahmesituation. Ja. Und außerdem sind von dem Stück nur wenige Aufführungen vorgesehen. Mhm. Ach, diese Chance muss ich doch einfach ergreifen. Die Direktorin kann und darf einfach nicht Nein sagen. Also wie ich sehe, Hanni, bist du vollends gewillt, dein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Mhm. Also ich für meine Person finde das ja ganz witzig. Hanni, unsere Schulsprecherin auf der großen Bühne des Schauspielhauses. Ich muss sagen, die Sache hat was. Da bleibt nur zu hoffen, dass du dir nicht die Zähne an unsere Direktorin ausbeißt, Hanni. Hm. Wir wissen schließlich alle, wie gerne sie an ihren pädagogischen Vorsätzen festhält. Ja. Sonderauftritte dieser Art sind ihr verhasst. Ach, ich werde es trotzdem versuchen. Ich, ich habe genug davon, mich ständig nach den anderen zu richten. Jetzt zählen auch mal meine Interessen. Oh, oh, das sind ja ganz neue Töne. Hm. Im Lindenhof angekommen, telefonierte Hanni sogleich mit ihren Eltern, um ihnen die Erlaubnis abzuschwatzen, das Engagement am Schauspielhaus anzunehmen. Frau Sullivan brach nicht gleich in Jubelstürme aus. Aber schließlich hatte Nanni mit ihren Überredungskünsten Erfolg. Doch noch war die Schlacht nicht gewonnen. Erst musste Hanni noch Frau Theobald auf ihre Seite bringen. Nach dem Abendessen klopfte sie an die Tür des Direktionsbüros. Herein! Guten Abend, Rott, Theobald. Hanni, komm doch herein. Ich hab dich bereits erwartet. Ich, äh, mich... Ja, setz dich bitte. Mhm. Also, ich wurde vorhin von deiner Mutter angerufen. Ah! Daher bin ich bereits über deine Pläne in puncto Schauspielhaus bestens informiert. Ach, Sie wissen schon, dass ich Sie fragen wollte. Ganz genau. Und wie du dir sicher denken kannst, bin ich von diesem Projekt nicht sehr begeistert. Ich will dir auch ganz ehrlich sagen, dass ich Schülerinnen, die ihren Kameradinnen gegenüber eine Sonderrolle einnehmen wollen, überhaupt nicht mag. Und erst recht nicht dulden kann. Ja, aber ich habe gedacht, dass... Unterbrich Sie mich bitte nicht. Selbstverständlich gönne ich dir diesen Erfolg. Das steht außer Frage, aber als Schulsprecherin hast du eine gewisse Vorbildfunktion. Das habe ich auch vorhin mit Herrn Gröbel besprochen. Was? Sie, Sie, Sie haben schon... Allerdings. Und er Ach. zeigte sich mir gegenüber sehr verständnisvoll. Ach... Sie, Sie haben dem Regisseur schon eine Absage erteilt, richtig? Ich war kurz davor. Doch Ihr Mädchen absolviert zurzeit ein Praktikum und du bist nun mal bei Herrn Gröbel im Schauspielhaus gelandet. Mhm. Da er mir fest zusagen konnte, dass das Theaterstück nur vorübergehend auf dem Spielplan steht und deine Rolle sozusagen ein Teil deines Praktikums ist, mhm. habe ich mich schließlich dazu durchgerungen, Deinem Engagement zuzustimmen. Was? Ist das wirklich wahr? Ach, Frau Theobald, Sie sind die Größte. <lacht> du solltest dir deine Gefühlsausbrüche besser für die Bühne aufsparen, Hani. Du weißt, wie sehr ich selbst Disziplin schätze. Ja, natürlich. Dennoch danke ich Ihnen tausendmal. <lacht> Hanni war überglücklich. Als sie nach dem Gespräch mit Frau Theobald den Gemeinschaftsraum aufsuchte, konnte sie die Sache natürlich nicht mehr für sich behalten. Wie nicht anders zu erwarten, nahmen die Mädchen diese Nachricht mit Begeisterung auf. Die oh, Honey, ist, ist das nicht toll von Menschen? Ja, die hört ja. sich auf Augen. Du, Manni, der Star vom Schauspielhaus. Das bringe ich auf jeden Fall in die Zeitung. Ja. Darauf ja. könnt ihr euch verlassen. Was für eine Rolle spielst du denn überhaupt? Ja, also, das ist ein junges Mädchen, das Victoria heißt. Sie wohnt quasi zur Probe in einer Hausgemeinschaft und muss dann aber ziemlich schnell feststellen, dass es ihr dort viel zu chaotisch ist. Mhm. Tja, und dann eines Tages, Aber ich sollte vielleicht nicht zu viel verraten, oder? Oh, oh Wir müssen alle unbedingt zur Premiere kommen. Ja, <lacht> darauf kannst du dich verlassen. <lacht> Aber nicht in der hintersten Reihe. Ich will in der Loge sitzen. <lacht> das passt zu dir. Doch dazu gibt es nicht den geringsten Anlass. Hä? Wie ist das denn hm? zu verstehen? Ähm, ich meine nur, erwartet nicht zu so viel von mir. Die Rolle ist auch nicht besonders groß. Obwohl äh, der Regisseur ist von meiner Darbietung sehr angetan. Was ist denn plötzlich in deine Schwester gefahren, Nanni? So kenne ich sie ja gar nicht. Da bin ich jetzt auch gerade ziemlich überfragt. Auf alle Fälle freuen wir uns alle riesig mit dir, Hani. Tja, dass du kein Talent hast, sollte eigentlich niemanden wundern. Ist dir der Erfolg plötzlich zu Kopf gestiegen? Also langsam habe ich auch den Eindruck, Kinder. Naja, also wer als Vorbildfunktion zur Schulsprecherin gewählt wird und dann mal ganz nebenbei ein Engagement im Schauspielhaus erhält, muss ich vielleicht so affig benehmen. Bitte? Oder hat jemand von euch eine andere Erklärung, weshalb Hanni plötzlich solche hohlen Töne schwingt? Vorbildfunktion, Vorbildfunktion! Ich weiß gar nicht, wovon ihr sprecht. Ja, ja. Aber wenn euch mein Amt als Schulsprecherin nicht mehr passt, dann wählt mich doch einfach ab. Was? <lacht> ihr könnt mir eh nicht das Wasser reichen. Ich spucke auf euch! Ja. Ach, weg ist sie! Na also, ich sag heute am besten gar nichts mehr. Wartet kurz, ich bin gleich wieder zurück. Hanni, bleib doch mal stehen! Was gibt's denn noch? Meinst du nicht, dass du mir eine Erklärung schuldig bist? Ach. was ist denn nur plötzlich in dich gefahren? Ach, ich weiß es auch nicht so genau. Vorhin, als mir Frau Theobald die Erlaubnis gab, die Rolle anzunehmen, da war ich noch total glücklich. Aber irgendwie... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir die anderen den Erfolg nicht gönnen. Was? Das ist doch Unsinn. Wir freuen uns doch alle mit dir. Trotzdem benimmst du dich seit einigen Tagen hin und wieder ziemlich schnippisch. Das muss man dir doch mal sagen dürfen. Aber ich bin überhaupt nicht schnippisch. Das bildet ihr euch nur ein. Na, wenn du meinst... Und mein Amt als Schulsprecherin, das lege ich trotzdem ab. Du kannst es ja meinetwegen noch bleiben, aber ich habe einfach keine Lust mehr, ständig vorgehalten zu kriegen, dass man als Vorbildfunktion nicht dies und nicht jenes tun sollte. Jetzt soll endlich mal jemand anderes den Job übernehmen. Das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, du hast recht. Wir legen unser Amt gemeinsam nieder. Schließlich müssen wir doch zusammenhalten. Tja, wenn nicht wir, wer dann? Das ist die Hanni, die ich kenne. Schließlich waren die 14 Tage, in denen die Lindenhof-Mädchen ihr Praktikum absolviert hatten, verstrichen. Sie waren erleichtert, aber auch etwas wehmütig. Aber in einem Punkt waren sich die Schülerinnen einig. Der Schulunterricht war bei weitem nicht so anstrengend wie ein achtstündiger Arbeitstag. Der Premierenabend im Schauspielhaus war unaufhaltsam näher gerückt. In zwei Tagen hatte Hanni ihren großen Auftritt. Und schon jetzt machte sich ihr Lampenfieber bemerkbar. Die Stimmung zwischen ihr und den Kameradinnen war ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Mal kamen sie bestens miteinander aus. Doch dann legte Hanni plötzlich wieder ein Verhalten an den Tag, mit dem keiner zurechtkam. Geschweige denn, dass es irgendjemand akzeptieren konnte. So kam es nach dem Sportunterricht im Umkleideraum zum großen Knall. <lacht> <lacht> <Ich seh? lacht> Ach, übermorgen ist es endlich soweit, Hané. Ach, erinnere mich bitte nicht daran. Wir schlottern nämlich jetzt schon die Knie, als hätte ich eben erst laufen gelernt. Versuch's einfach zu ignorieren, dann verschwindet es wie von selbst. Ach, du bist doch naiv! Oh, Sag mal, fängst du schon wieder an? Wie meinst du das? Das kann ich dir sagen, du arrogantes Frauenzimmer. Hä? Langsam haben wir von deinem schnippischen Gehabe die Nase gestrichen voll. Deine Schwester mag sich dein blödes Verhalten vielleicht noch bieten lassen, mhm. aber ich habe inzwischen überhaupt keine Lust mehr dich in dem Theaterstück zu sehen. Ach, mhm. du scheinst mhm. dich ja wirklich für etwas besseres zu halten. Wie bitte? Ich kann Marianne nur zustimmen, Honey. Es nervt zunehmend ja. und scheint einfach kein Ende zu nehmen. <lacht> weißt du was? Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Oh. Meinetwegen braucht keiner von euch zur Premiere zu kommen. Oh. Die Eintrittskarten, die ich euch besorgt habe, könnt ihr zu Konfetti verarbeiten. Okay. Guten Tag. Oh. Ich spucke auf oh. euch. Das so? Da fragen wir gedacht, doch einen Storch. So was habe ich ja noch nie erlebt. Also ich tippe mal auf Premieren-Kollaps. Ja, Falls aussehen. ich mit meiner Diagnose richtig liege, wird der Wahn spätestens in zwei Tagen verflogen sein. So hm. witzig finde ich das nicht fürs... Nee. Hanni hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die gesamte Klasse gegen sich aufzubringen. Mm. Yeah. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ach, du hast ja recht. Aber irgendjemand musste ihr doch mal die Meinung geigen. Ah. Das ja, war längst überfällig. Ich, ich muss mit dir reden. Und zwar schnellstens. Meine Schwester geht's nicht gut. Das fühle ich. Die Sache darf so nicht ungeklärt im Raum bleiben. Soll ich dich begleiten? Das wäre nicht schlecht. Na, dann gehe ich auch mit. Einverstanden. Hast du eine Ahnung, wo sie jetzt hingegangen ist? Also um 15 Uhr hat sie noch eine Probe im Schauspielhaus. Und wenn wir Glück haben, können wir sie davor noch abfangen. Seid ihr soweit? Ich bin parat. Ich ebenfalls. Dann los. Hals und Beinbruch. Viel Glück. Danke. Als Nanni, Hilda und Fiss um viertel vor drei vor dem Schauspielhaus eintrafen, erfuhren sie von dem Pförtner, dass Hanni bereits eingetroffen war. Kurz entschlossen betraten die vier das Gebäude und begaben sich in den dunklen Zuschauersaal. Auf der Bühne hatten die Proben bereits begonnen. Unbemerkt von den anderen setzten sich die Mädchen in eine hintere Reihe und beobachteten das Geschehen. Ich habe genug davon, mich ständig nach den anderen zu richten. Jetzt zählen auch mal meine Interessen. Hi, Victoria. Du sitzt hier ja immer noch rum. Na, hast du dich inzwischen wieder beruhigt? Du bist doch naiv. Dazu gibt es nicht den geringsten Anlass. Sieh dich doch mal um, wie es hier aussieht. Das wahre Schlachtfeld. Da kann sich doch kein Mensch wohlfühlen. Na, hör mal. Ich habe hier extra für dich aufgeräumt. Bist du mit meiner Arbeit etwa unzufrieden? Tja, Dass du kein Talent hast, sollte eigentlich niemanden wundern. Ah, oh, halt, halt, halt! Ulf, ich habe dir doch tausendmal gesagt, schließ hinter dir diese verdammte Tür, nachdem du die Küche betreten hast! Wie soll Isolde denn anklopfen? Ja, ja, ja, ich hab's vergessen. Tut mir leid, sorry. Mein Gott! Ich fall vom Glaumer. Habt ihr es auch bemerkt? Ja. Hannis Tonfall. Und ihre Dialoge. Kommen uns die zum Teil nicht bekannt vor? Und ob ihr blödes Benehmen, die mhm. Sprüche, das alles stammt aus diesem Stück. Oh, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Haaren. Darauf hätte man doch kommen müssen. Deine Schwester hat sich so intensiv mit ihrer Rolle identifiziert, dass sie sie privat gar nicht mehr ablegen konnte. Ja. So, komm, wir machen weiter. Ulf, bitte. Also, mir gefällt's. Ich könnte mich hier auf die Couch pflanzen und erst mal ein paar Stunden pennen. Hanni? Hanni, dein Einsatz! Hanni! Äh, ich, äh, entschuldigen Sie, Herr Gröbel, aber ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich, ich muss mit Ihnen reden. W wieso? Was ist denn los? Also, ich, äh, ich kann die Rolle nicht mehr spielen. Ich, ich möchte Sie bitten, eine andere Darstellerin zu suchen. Bitte? Bitte? Bitte, Kinder, was ist denn jetzt kaputt? Sie mögen mich vielleicht für eine begabte Darstellerin halten, aber mir liegt die Rolle der Victoria ganz und gar nicht. Aber was redest du denn da? Ich kann diese Rolle einfach nicht mehr ablegen, solange ich mich mit ihr beschäftige. – Honey …– Ich weiß, das klingt albern, aber ich springe mittlerweile mit meinen Freundinnen genauso um wie diese Victoria. Ja, das ist ganz …– Und das Schlimmste daran ist, dass es mir noch nicht einmal bewusst war. Bis heute. Das ist wirklich albern! Ja, das mag schon sein. Aber meine Freundin und vor allem meine Schwester bedeuten mir mehr als jede Rolle. Heute kam es schon wieder zu so einem heftigen Streit, den ich nie mehr so noch einmal erleben möchte. Ich bitte Sie, mich umzubesetzen. Und ich kann dich wirklich nicht mehr umstimmen? Ich habe mich bereits entschieden. Also, schön. Trotzdem, tu mir die Liebe und darum bitte ich dich eindringlich, spiele die Viktoria zumindest zur Premiere. Bis übermorgen finde ich doch nie und nimmer einen passenden Ersatz. Also gut, ich bin dabei. Oh. Nani, Fis und Hilda hatten genug gehört. So unauffällig, wie sie gekommen waren, verließen sie den Zuschauersaal und wagten erst im Foyer wieder laut zu sprechen. Äh, sag mal, habe ich das jetzt eben alles nur geträumt? Das war ja ganz schön heftig. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Hanni Unrecht getan haben, Sie uns, oder ob alles nur eine Kette unglücklicher Missverständnisse war. Frag mich bitte was Leichteres. Ich weiß nur eins, wir müssen mit den anderen Mädchen darüber reden. Sie hm. haben ein Recht auf Aufklärung. Ja. Und außerdem muss diese dumme Sache endlich bereinigt werden. Und wie stellst du dir das vor? Vor der Premiere vermied Hanni jegliches private Gespräch mit ihren Freundinnen. Selbst um Nanni machte sie, soweit es irgend möglich war, einen großen Bogen. Über ihren Entschluss verlor sie kein einziges Wort. Sie wusste nur eins. Sie wollte die Theaterpremiere, von der sie überzeugt war, dass keine ihrer Kameradinnen sie besuchen würde, schnellstmöglich hinter sich bringen. Während der ausverkauften Aufführung biss Hanni tapfer die Zähne zusammen und spielte ihre Rolle, so gut sie es eben konnte. Als der Vorhang des letzten Aktes gefallen war, wusste sie, dass sie es gleich geschafft hatte. Nur noch verbeugen. Dann war es endlich vorbei. Der Vorhang öffnete sich. Nanni starrte fassungslos in den erhellten Zuschauersaal. Es traf sie wie ein Blitz. In der sechsten Reihe saßen alle ihre Klassenkameradinnen, Frau Theobald und das gesamte Lehrerkollegium und winkten ihr freudestrahlend zu. Zur Krönung kam Nanni mit einem großen Blumenstrauß auf die Bühne gesprungen und nahm ihre Schwester herzlich in die Arme. Großartig, Hanni. Wir Danke. sind alles stolz auf dich. Aber seid ihr denn gar nicht mehr sauer auf mich? Ivo. <lacht> Aber das besprechen wir alle später. Wir können gar nicht mehr erwarten, gleich bei der Premierenfeier mit dir anzustoßen. Hanni fühlte sich wie von einer Zentnerlast befreit. Auf der anschließenden Premierenfeier wurde sie von all ihren Klassenkameradinnen freudestrahlend umringt. Keine von ihnen schien mehr sauer auf sie zu sein. Ganz im Gegenteil. Bravo! Das hast du sehr Das war der absolute Hammer. Ja. Die Rolle der Victoria hat man ja wirklich abgenommen. Oh, genau ja, und das nicht nur auf der Bühne. Ganz meine Meinung, Hilda. Erinnert mich bitte nicht mehr an Victoria. Die gehört von nun an der Vergangenheit an. Hiermit verspreche ich euch hoch und heilig, dass ihr es, was meine Person betrifft, in Zukunft nur noch mit der einzig, echten und wahren Hanni zu tun habt. Oh, ja. Wenn das kein Motto ist, um endlich das Glas zu heben und anzustoßen. Ja, ja. Ich bin schon verdurst. Und Oh, Oh, Hanni. Meine Hochachtung, ich muss dir gratulieren. Danke. Du warst fantastisch. Ein unbeschreibliches Nachwuchstalent. Du musst einfach Schauspielerin werden. <lacht> Ihr Lob macht mich sehr stolz, Herr Gröbel, aber beruflich kann und will ich mich noch nicht festlegen. Können wir mich endlich anstoßen? Wir bin auf die Gläser. Ein dreifaches Hoch auf Fanny und darauf, dass es in Littenhof endlich nicht mehr gehässigt zu gehen. Ja! ja Oh <laughs> no